Hi ha una festa, eh, aquí també tenim unes festes que només se celebren aquí, un, uns dies de l'any que se celebren aquí. Doncs, hi ha un dia també que a Xina a Xina mmm, mengen, fan... a veure, sabem que els fideus, ho sabem, que és igual el post on es van... van, van sortir-ne, va ser la Xina, no? Però estem parlant de molts anys, però això és una altra cosa. A veure, quan fan aquest dia, un dia que ara vaig explicar què és de la diosa Nubà, és algo curiosíssim. cosa se és que vull dir-ho perquè és així, una taula rodona, una taula rodona, que al voltant de la taula hi càpiguen assentats, assentats, per entendre'ns, eh, aproximadament 10 persones. I que tots puguin menjar d'un tipus, dic de paella perquè no sé com dir-ho, perquè és una cosa com una paella, fideuà. Però aquesta fideuà no t'has d'aixecar, no tens plat. O sigui, la taula és molt gran, i el tipus de paella, entre cometes, que no sé com dir-li, perquè té un nom, però no tinc ni idea, una paella, fan uns, uns fideus, que són llarguíssims, llarguíssims, llarguíssims, llarguíssims, no s'ho poden imaginar, per molt que els digui. Ho vaig veure, però vaig quedar... Bé, bueno, no ho havia vist mai a la meva vida. Enrotllant, enrotllant, enrotllant, enrotllant, enrotllant, i al final tenen que tallar, perquè és que ja no es pot enrotllar ja ni amb el palillo pe ni amb res. D'acord. Vale és el dia que celebren, és el dia, és un dia ri, religiós de la filosofia que es porta a Xina, vale. Torna a ser una cosa curiosa que passa en eh, allí, en allí, vale. Llavoren és un dia que ells parlen de és que és, és molt curiós. Ehm, parlen de que a veure, nosaltres què diem? O sigui, a veure, les religions. Comencem per les religions. Cada religió té la seva explicació i, com sempre dic, s'ha de respectar cada una. Que ens respectin la nostra i respectar l'altra. Doncs pues ells, la religió, la religió, d'allà és diferent completament de moltes que coneixem nosaltres, almenys. Resulta que diuen que amb una paraula. Nosaltres venim d'una deesa, una deesa nua, que es diu nuva, allà en diuen nua, tal qual. La deesa nuva, o sigui, ens parla, tothom diu que tots els que nosaltres hem nascut, o sigui, tots els sers humans, ser, hem nascut de la deesa nuva. Per què diuen? La història d'ells, els llibres les expliquen, aquestes històries pels nens. Es diu que la deesa Nuba vivia sola en el món i estava avorridíssima. Una deesa, per tant, anys i anys i anys i anys i anys i anys... A la deesa, quan expliquen la deesa, no expliquen quan es va formar el món, només expliquen de la deesa. Per tant, jo també no només explicaré la deesa. Si un altre dia volem explicar més coses, no explicarem. Però, de moment, la deesa. Aquesta deesa estava sola. Estava tan avorrida, tan avorrida, que no sabia què fer. Un dia, és mitologia tot això, eh? Mitologia xinesa, però la celebren. És la mitologia d'aquella època d'allà. Un dia, ostres, es va trobar tan sola que va començar a caminar i caminar i caminar. caminar. A veure, resulta que, que aquesta nuva estava passejant pel món. Estava passejant, però sempre sola. I va trobar un lloc d'aigua, que ja n'hi havia d'altres vegades, però... Ella només caminava, caminava, caminava i no mirava ni l'aigua. I resulta que mirant l'aigua, a veure, fem-ho tots. Tenim aquí davant aigua i si ens hi acostem o ens mullem els peus, segons d'on vingui el sol, ens veiem la nostra figura a dins de l'aigua. Sí, això ens passa. Doncs ella, de la manera que es va posar en l'aigua, va veure la seva figura la seva figura, i es va quedar... Oh! Que és bonic! Va tornar a moure's. Ella no sabia què era ella. Va tornar-se a moure i la figura es movia. Ella va saltar una mica. La figura se saltava. Ella s'ajupia, La figura desapareixia un tros. No ho tenia. Al descobrir la superfície de l'aigua que estava fent una figura idèntica a la seva, no es va donar compte que era ella. No es va donar compte. Però que aquesta figura que ella veia movia exactament d'un mat que mateix ella va pensar i si jo, ara, a veure, jo em a la dret, vaig cap aquí, la, la figura de l'aigua va cap aquí, Vas cap allà la figura de l'aigua va cap allà. I si hi haguessin més figures, perquè sempre és la mateixa que fa diferents moviments, era ella. I allà al costat del, del, del pòstum va veure l'aigua, hi havia fang. I va dir: perquè clar, encara que et vegis que pot ser, potser ets tu, perquè ella no no ho sabia en aquell moment, potser ets tu. Però però tampoc ho veia definit exacte en no era un mirall, l'iga, l'iga. I va pensar: si gafo fang i faig una figura que s'assembli a la que jo veig en a l'iga, que era ella. Potser tindré companyia perquè aquesta figura es, es moure. Ell, ell va pensar amb lo que veia. Ell va pensar amb lo que veia. I llavors, què va fer? Va començar a fer, figures amb el fang feia figures que se semblaven amb ell o que no, amb ella perquè no sabia que era ella o se s'assemblaven perquè no queda exacta va fer unes figures i amb una paraula va fer moltes figures una més gran, una més petita per sempre mirant l'ell però com que el sol li anava canviant de lloc també la seva figura anava canviant i ella feia el que li semblava que se s'assemblaven el que veia va quedant allà i amb una, una paraula sense donar-se en compte aquells, aquelles nines ninos o nines, el que vulguem que va fer, es van convertir en persones en sers humans vius sense donar-se en compte ella ja no va estar mai més sola va tenir quantitat de sers vius perquè llavors ja es van multiplicar per ells i ella els va dir que es deien, encara es diuen així, Ren, bueno, la pronunciació d'ells, Ren, que volia dir «sers humans com ella». I a partir d'aquell moment, aquelles figuretes que ell va fer, que ella va fer, es van multiplicar i van començar a cobrir la terra. I aquest àpat que he dit que fan, que es posen tots, tots, al voltant de la taula, amb una cosa tan gran com la taula, hi els fideus aquests amb, bueno, amb coses que posen, això ja fan lo el que els sembla i tots mengen del mateix amb els pelillos, així s'enrotllant però és que són més alts que una persona, però pues quan no poden més fan així, crac, amb la boca deixen que es trenqui i baix. Però és la festa de la diosa nuva. Bé, senyores, senyores se'ns ha acabat el temps, el temps vola, vola, vola, però hi coses curioses, eh? ho podem veure eh? o sigui que per ells, la Terra els sers humans, han sortit tots dels ninotets que han fet amb el fang la famosa deessa nova bé, des d'aquí com sempre una abraçada molt gran per tothom el petó aquell que no pot faltar i fins al dia vinent Mua! adeu, adeu, adeu fins al dia vinent, adeu, adeu, adeu.